Més la 40 anys amb tu. moi boas tardes, señoras e señores aquí desde Radio Samboy, desde o programa Galegos Novais e estamos aquí, pois durante dúas oriñas falando en lingua galega e como o Llesbeño dicindo Radio Samboy no 89.4 de FM temos un blog que eh? é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais arroba e vamos co Cas presentación todo o pessoal que fa en este programa Alá nas vías de son, elina pecera, temos o amigo Fernando Que é o que gracias a él, isto salimos ao aire E hai que o meu carón, como sempre, Xulio Coixil, moi boas tarde Xulio Boa tarde, benvidos queridos ointes Vamos, que é mellor que para adobiar todo esto, algo de música Que depois xa entramos en fareña Vale, veña Pues Adiós. Fernando, da yo play cuando que No chasquero, no un chasquero Tenha valme com o meu trajeto é marre com o É depois vi joar com o volante expungo esta pão the ball Ta música danos pé pepois para irnos á Navia de Suarna uh -huh. e vamos a falar cunha grande cociñeira que ten o sabor do ancares ali uh -huh. e ali teñen todas as viandas para facer tamén de comer como fai Mari Carmen Fernández vale. así que vamos dalle boas tardes moi boa tarde Mari Carmen Boa tarde. Boa tarde, ben vida, moitísimas a... gracias por atendernos. A vosotros, aquí aquí boa tarde con Tormenta. Vaya, <ríe> bueno, bueno, tamén mi... ben ben. Debe de... Algo tamén fai falta, debe de ser. Sí. sí. Ainda que veña mansiña que o que fai falta. Eso. Que compre. Bueno, que queríamos falar con vostede porque parece ser que o sabor dos ancares ten nome de Maricarmen... Sí. De, do, do, bar, do café bar Segunde, non? Si, sí, sí, do bar Segunde bueno, pues, Xa nos falamos iso outro día co, co xerente E dixenos que, ademais de carne, pois pues, están a, a, a, a vender tamén E a, a facilitar a todos uh -huh. que se meten nesa página Na tenda de O sabor dos ancares O xarrete con castañas do bar Segunde Si, sí. Eso, eso sí que, bueno Especialidade miña porque surgiu estiano, Bueno, a ver, gusto gustame comentarlo Porque eh, foi unha idea así Destas de que surgen de repente sí. E digo, ah, pois pues non pode quedar mal yo, yo probamos, eh, bueno eh, Tuvo tanto éxito, tanto éxito Que dixeron, bueno, pois pues esta é unha das recetas Que temos que meter na página para, para vender e Que o, o fixeran no ano pasado Na feira de San Román Na degustación da ternera Gallega Que la fixen eu tamén E aí eh, o, o surgín digo, por facer algo diferente e por ir metendo produto aquí da zona, non sabes? O que claro, lógico, sí, sí, lógico fantástico, fantástico, eh, vais aindo vai, vano demandando, vano pedindo igual co Caldo Galego, non? Si, sí. sí, eh, sí, bueno eh, teño que dicir que estamos moi contentos eh, e sí. eh, nos eh, orgullosos de dicirlo de e de gabarnos de que eh, Nave de Suarna, <risas> aparte de outras cousas de paisaxe extraordinario tamén teñen bo xantar Ca además hai unha cousa, a paisaxe non a cobran, eh? Non, non, iso é verdade. Pues, eso é verdade. Se alguén non conoce na aldea de Suarna, de verdade col lendito que veña velo, o sea que, que é digno de ver, unha son paisaxes únicas. Sí, ben, <risas> sí, desde, logo. Bueno, bueno, desde logo. Bueno, pues, sí. fale, entón de, de bueno, seguro que xa está traballando en algún plato máis de para poder servir, seguro, non? Uh -huh. Eh, si, sí, xa estamos, eh, bueno, eh, feito esta semana pois pues, fixemos unha unha carne lixada con figos. Xame. Ostras. Oh, oh, sí, oh. Eh, sí, eh, bueno, está moi moi sabrosa. Bueno, estamos así probando a ver se ten aceptación como a de castañas e eh, vamos a facer outra outro tipo de carne, bueno, un tipo llana, un tipo redondo con noces tamén. O sea, ah, ostras. Así, acollendo o sea, a, a carne máis boa que existe en Galicia que a carne de de, de San que eh, eh, eh, non somente esa carne, senón que tamén os produtos xa elaborados de tal xeito sí. que calquera persoa dentro da casa xa non fai falta que o que que o cociñe, senón que quentalo e nada máis, non? Esa, non Solamente vai encantar, solamente cantalo, podes cantar no microondas ou como eu son máis tradicional, o cantaría na pota para que non perdese ningún sabor. Eh, eh, exactamente. Bien, no, pero bien. bueno, eh, eu digo che sinceramente, abres unha bandeixa desas de e cómelo aquí no meu restaurante, no sabes se está recién feito ou está empaquetado <risas> unha bandeixa dunha semana. Sí. Porque eu fui na primeira persona que o porque desconfiaba que lle cambiase o sabor e era o que máis medo me daba claro. e sinceramente no. Porque na primeira comida que tuvemos O sea, nosoutros Eh, comeron todos, todos nada e dixo nada, todo perfecto, están moi bons e tal e dixemos, despois leva, unha semana envasado, e non o crían anda, sí, sí, sí, señor, pois, sí. non la boa moitos parabéns, felicitación, Mari Carmen bueno, sí, sí, eh, sí. o que quería o queríamos preguntarlle, ou queríamos preguntarlle e eh, esas recetas son tradicionais ou inventou nos como foi, como foron eso? non, bueno, a ver, son recetas que xa están escritas non hai nada inventado está xa, xa todo, como digo, eu xa está todo inventado o único que bueno lle yes dá o teu toque personal e eh, no. bueno e ao mesmo tempo pois pues, claro, ao ser daqui pois pues, tamén nos gustaría pois pues, claro, ir metendo produto de cercanía, de claro. eh non vas a poñer pois eu que sei un produto que se venda en Canarias ou outras uh -huh. claro, tens que intentar pois Fácele as cousas co produto que te estude de cercanía, de... claro, claro. De, de, de punto cero. Eso, como se chama Exactamente, de. de punto cero, daqui da nosa zona. E, bueno, é cuestión de... Bueno, de eu xa a receta extra de castaña, están fundando aquí no restaurante, uh -huh. e, bueno, eu moita aceptación. entonces pois pues, foi que o quixemos... Uh -huh. O sea que quixemos lanzar. E agora estamos probando con outras, que, bueno, seguiremos probando para facer máis... <risas> máis recetas o que pasa que bueno estamos moi limitados polo sitio que temos non bueno. a próxima <risas> non a próxima non sei en cuando pois podemos ampliar máis a, a bueno. cociña porque ademais se tenes o punto cero tedes a carne as castañas, as noces tedes todo eh, o, o principal está todo aí Sí, de, sí, de, sí, de calidad, sí Bueno, así. claro, volvemos ao mismo Sobre todo a calidad da carne Porque aquí hai moi boa carne Eso é mm -hmm. es, es fundamental sí, sí. entonces pues claro, tamén necesitan uns ingredientes de calidad Claro, todos necesitan Aí está, moitos, moitos cociñeres de, de, de, de estrella, pues dicen Que eles son cociñeros gracias aos Productos <risa> de grande calidade Que existen precisamente eh, en Galicia sí, sí, no, no señor, se di, sí, dicen que non hai Rin cociñero con bon producto, eso é <risa> verdad No, tamén, tamén. tamén Bueno, bueno. Ah, hai que saber facelo tamén, porque mellor son capaces de escarallar si, <risos> eh, sí, muchas... bueno, pero se te has bon produto axudas un montón, eso é verdad bueno, sí. eh, unha cousa que lle queria preguntar, oh, para ir a comer precisamente o resto do bar café xergonde eh, eh, teñen que pedir vez, non? Bueno, mellor sería porque Estou bastante saturada claro. Pero bueno, si sobre todo eh, No veranlle e iso, mellor sería sí, O que sí, sería sí, sí, por, sí. reserva Estos días pues non fai falta Pero bueno, eu aconselloría A todo mundo sí, sí. O sea Porque eu tiño entado en alguna feira aí, E non vexas Abarrotado E claro. aparte de eso pues nada Como un tenga así algo de bula, pues siempre vaya tomando un sitio. Sí. A, a veces tú te, te, te se enchufe ¿no? Sí. sí. Bueno, bueno a ve, depende, a veces sí. Todo, en este mundo todo funciona así, no debería ser así, pero bueno, bueno. si te conocen o eso, pues bueno, siempre puedes hacer un hojo. Facer eh, yo un hoquiño, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno. Sí, sí, sí. Sí. Porque... Ademais, eh, ti estás facendo o que facedes, ti é máis Pedro, porque Pedro está en Piornedo, non? Non, está na Campa da Braña. É iso, na Campa da Braña, ah, ah, ah. eh, que é o que tamén cociña, pois, ese sabor dos ancares. También, también. Sí. E eh, vosotros os embaixadores da gastronomía e tamén, pois, da paisaxe. Eh, eh, eh. La que es la Carqueixa. Es la Carqueixa, exactamente. Eh, que... te... Embaixadores de Carqueixa. eu digo ya Carqueixa, digo a Carqueixa de la tierra donde yo son. Yo digo sí. que son de la tierra de Carqueixa. También, también, sí sí sí. sí, sí. sí, efectivamente, que por aquí hay muchas Carqueixas, sí. sí. Y otros chameñe chameñe frega perolas. Bueno, <laughs> efectivamente, antes tamén as abolas si sí que te enfregado con eso, eso bueno. anda sí. que non coñen areia no río si, sí, vaya sí, sí. por e, eso digo que as aboas forun as que deixaron todo este legado si sí. eh, forun as que deixaron eh, todo este legado ademais temos que saber unha cousa que a comarca dos Ancares ten ese ese bo, ese bon pal eh, pa como eh, o comer ben Uh -huh. porque aí come ese moi ben, claro. Sí, Eu tiño comido no Bar Segunde uh -huh. un xarrete uh -huh. con castañas de, de categoría. De categoría. Claro sí. é, pero nada más comin eso, é eh, porque claro. se comía algo máis non, non, este, non este, andaba. E xa, xa, xa, xa vai. maior, é bueno, pero. As, arre... É porque non é porque os callos. <risos> ah, claro, tamén que tamén están É callos, que os callos sabes por qué? y encanta, a una cosa que me encanta pero como suelen picar y yo picantes, no puedo comer pues pues pero si no, bueno, farto me de callos vamos a hablar un poquillo de Barça ¿de cuánto tiempo hay que le van adelante ese negocio? Bueno, hay 20 años, Cotiño Ah, sí, o sea Eh, puxeron unha marcha vostedes ou heredaron o... Non, non, non, non, eh, no, no, no, non é heredado, é, é un solo traballo. Sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Ademais, aí faceis eh, onde se faen quinielas primitivas, é eso, non? Sí, sí, efectivamente. Uh -huh. mm. Ou seja que... Bueno, é, é, a ver, é conocido, é, é moi difícil que chegueis a nadie e que non viñezar o no bar segundo porque está no pleno corazón da plaza. <risas> Exactamente, sei, que... <risas> sí, señor, sí, Xa ten nome, vamos, non é somente sí. se fai 20 anos, senón que quere decirse que eh, o Barxegunde ten ten pouso, exactamente. Non, levará, non sei, non quero exagerar moito, pero igual a 50 ou 60 anos aberto. Sí, sí, sí. Eu bueno. sempre o coñecín, eh? pero pero bueno, agora con esta nova Oi, con esta nova cociñeira de, de ten outro pulo, non? Si, sí, si. Sí. <risas> bueno, escoitemos cual é de todos dos que fixemos, dos que dixemos destas de receitas deste de de xantares que se come cual é o que máis o que, de... o que máis se surte, non? o sí, que máis piden o que máis de piden Eh, o que máis piden son callos e xarrete. Ah, oh. ah. callos. Sí. Ah. Claro, claro. O xarrete con castañas e callos, porque, bueno, os callos, é eh, un unho, ósea, o eh, malamente, os días de feira, pois pues, é un clásico aquí, eh, claro. e, e, nunca, e nunca sobran. Fagas a cantidad que fagas, nunca sobran. Carai. O sea. oh, sí. Sí. Ademais, fa... ademais, hai Hay que facer fa cola. que, sí. Moi ben, moi ben. Bueno, pois. De verdade que é un placer falar con vostede. Por certo, outra cousa que lle quería preguntar é que, bueno, os que acostumamos a estar nos... a ir nos restaurantes para probar ao final do, da, do xantar sempre hai un postre e, e a o mellores postres que sirven aí no bar, pois seguro que tamén son da casa. Son non? abundantes. A bundade per eh, da casa. Bueno, pues, un, un que é un que ten moita aceptación que sale moito é o meu arroz con leite. Oh, oh, Xames. Xames. <risos> hombre, sí, un ah, arroz con leite. To, todos ah. caseiros, vamos. Si. Aí é todo caseiro, todo, todo, sí. todo eh, caseiro. Sí, sí, 100%, eh, 100 caseiro, o sea, sí, aquí sí. trabállase todo. Eu son, non son moi abuela, pero bueno, intento procurar facer <risos> as cousas de Si, sí, sí, sí. hombre. Noi, ademais, xa se vei na presentación, en, en, en presentación do, do, dos pratos. As fotos que, que aparecen aí no, na bueno. ten, no, do, da Carcaixa son, son extraordinarias, non? <risos> A ten catro pratos extraordinarios. O caldo, o xarrete, os callos, já tendría con salsa de figos. Sí. Que, que debe ser, bueno, moi demandada tamén, non? Sí, sí, no, eh, o xerrete con castañas eixo, está, moi, está moi demandado uh -huh. e eh, eh, por exemplo unha persoa que di bueno, vou levar a comida xa preparada eh, vivo non sei en paradela por exemplo vivo en paradela uh -huh. pero baixo a nábia quero levar varias cousas eles les encargan xe tu envasas cociñas envasas e todo e iso canto tempo venga a durar, por exemplo? Eh, bueno, eh, ten unha caducidade de 15 días, de puñemos mm -hmm. o sea, pero normalmente é que non chega nin os 15 días no. o sea, dur, duraxe 15 días tranquilamente tendo un ambiente normal, iso tés en cámara pois pues, dura máis sí. pero a fecha de caducidade que ten é de 15 días ah, ah, isto es É es que se es que si o mercas sí. para pa, si pa xantar dura 24 horas, non? <ríe> si, sí, los... no, sí, tal cual <ríe> O que pasa é que nosotros normalmente pues, a ver, por exemplo, cociñamos hoxe maña, o sea, sale hoy e o precinto e mañá o lendían, xa o seu domicilio e o día seguinte xa o teñen claro, pero, sí. bueno, pero quero dicir que, que xa aguanta 15 días tranquilamente porque, por exemplo, desde a carnicería eh, en Lugo xa máse sí. eh, carnicería e os ancares, non?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 Pois, sí. máis ainda, isto. Sí, bueno, e a xente hoxe tampouco non ten tempo para cociñar, nin, sí. mas trevo a dicir, nin sabe. <risas> Exacto. Ah, eh, tamén, tamén, eh, tamén, tamén, tamén. Unha, unha, aquí, unha preguntinha. O, estes estes pratos acompanhanse tamén dun xeito dun de viño tamén da zona, non? Bueno, claro, se un vencía da Ribeira Saca ou da provincia de Lugo, pues estaría de perlas ah. <risa> Non vai, vai dos xequios co, co plato porque entón sabría que poñeñe bueno. dos, dos euros Outro prezo Outro prezo, sí, claro que sí pero, <risa> claro, Refírome a que aconsellan precisamente productos da terra é eh, mm -hmm. dicir, uh, viño do Ribeiro viño da Ribeira Saca, lóxicamente Ou bueno. de, de Negueira de Mollito tamén vale o cosechero de casa que tamén nos hai ben buenos <risa> exactamente ah, sí, ten razón, ben. o cosechero de casa sí, sí, Pois pues, Mari Carmen, para nós é eh, un placer enorme ter, vos, ter aquí na, na, na nosa radio e eh, eh, darlle coñecemento a toda a xente que queira poñarse en contacto con vosotros pues, precisamente que se poñan a página que acabas de dicir, os abordos ancares non? Eh, sí, os abordos ancares Ya. Bueno, pues nada, moitas gracias a vosoutros por por contar comigo e nada, invito a todo o mundo que queira vir aquí a Nave de Suarna a probar ese esos maixares e a disfrutar do do paisaxe. Moi ben, moi ben. ben. pois. É un placer e unha honra ter, ter aquí con vosoutros. Moitísimas gracias por atendernos e eh, que sigas tendo moita sorte e moito éxito. Xache, bueno, man, por... xa mandaremos o audio eh? Vale, vale, pois pues, moitas gracias. Nada, moitas gracias a vosoutros de eh, E chan, no, que á rese nos vemos pronto. De acordo. Diste pues. seguro que irá a visitarvos. Sí, sí, Armando sí. non perderá tempo para nos verán por menos sí. a chegarase aí un momentillo para quando menos menos para pa saludarlles. Claro que si. Sí. sí, seguro que si. Sí, sí, sí, que me sí se perfectamente, Pois, pues, mm. unha aperta moi grande e pues. eh, moitísimas gracias outra vez. Vale, pois pues, moitas gracias Veña. Chao, chao. Había, tanta alegría nas vaguas, nin nevenas vidueiras Tanta alegría nas vaguas, nin nevenas vidueiras, nin esperanza nas maguas afogar Hagame la banea quen se poidera afogar na ardoradunha mistera silencio un falare se roubei o teu retrato come silencio un falare se roubei o teu retrato foi pa prender a mirar de divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta charada. El programa de cinema de Ràdio Samboy O Julio, con esta cantiga dando tiempo para ir a la Pontevedra, a las terras de Pontevedra pero vamos a ir al Consejo de Rivadumia y sí. vamos a hablar señor el muy bien con don Víctor Castro no. ¿David? David David Castro David, Castro, vale. <risa> David Castro, perdón <risa> <risa> eh, muy buenas tardes hola, buenas tarde bienvenido muchísimas <risa> gracias por atendernos don David Bueno, Moita, moitas gracias por chamar, moitas por chamar. Tiñamos pendiente falar algo porque su día eh, Si, sí, eh, foi demasiado curto. Un, un estaba este moi moi ocupado, lógicamente, sí, entonces oui. non poidemos facer a, a a conversa un poquíño máis longa que quero. Estaba na festa do viño do tinto do Salnés e e era exaltación tamén das variedades autóctonas, non? Efectivamente, efectivamente, o fin de semana pasado e o Vemre, sábado, domingo Pois pues, efectivamente foi ao 50 aniversario de maio Da festa do Viño Tinto Ostras, de 50, de anos. 50 anos 50 anos Da exaltación das variedades por autóctonas Porque en realidade eh, eh, Comentábamos ese outro día Que, que bueno, que están pendentes Están traballando para que Ese Viño do salnés Ou Viño de Ribadubia Ou Viño Tinto que, que chaman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 que breve prazo estamos falando de entorno a 4 anos aproximadamente. Uh -huh. Entro a los 2025-27 pues esta variedade podrá estar inscrita uh -huh. en los registros de marcas de la Comunidad Autónoma de Galicia. Uh -huh. Ata mais eh, bueno, siempre siempre foi un recurso económico muy importante en la comarca, no solamente no confine de Ribadumia. Uh -huh se lon en toda a comarca do Salnés, eh, bueno, foi un, unha riqueza económica na na zona eh, bueno, pois a verdade é que o concello de Vilagemea ten honra de celebrar esta esta festa de potencial, esta festa uh -huh. pois, que nos axuda moito pois en materia de gastronómica en materia de turismo, de feito un dos viños que está comercializando uh -huh. eh na comunidade autónoma, pois en todo estas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 Pues a verdade, a verdade é que sí, a verdade é que é un viño que por onde pasa deixa deixa marca, é eh, un viño con unha intensidade eh, de color eh, uh -huh. potente, eh, eh, bueno, é un viño que para gastronomía, pois pues, mm -hmm. eh pois pues, sobre todo pulpo, ostras o pulpo á feira, eh, aparte de outros tipos de gastronomía, carne ao mm. caldeiro, cocidos sí. galegos, aí claro. outro tipo de cocido, pues son os viños que que bueno, pues que encaixan moi ben pues nesta nesta entrega gastronómica, Por ¿no? uh -huh. tanto, bueno, que pues, se é, é algo que, que bueno, pues que está tendo un, bueno, un importante e o claro. que de riba do mía, por suposto, por suposto porque ademais se é festa máis importante que celebra o concello de Ribadumia e, por tanto, necesitamos por suposto que se comercialicen estes viños, que se poñan pues, en máis aló do que pode ser unha comarca, mm -hmm. senón dunha providencia, nunha comunidade autónoma, e por suposto, pois pues, a nivel a nivel nacional tamén porque donde se comercializa pois pues, un bod pulpo, pois pues, pode estar un bodiño tinto dosalés, claro, as sí, variedades sí, eh. autóctonas Bueno, é eh, que eu lembro misticiño porque fizemos unha obra de teatro e aí co meu compañeiro facía de borracho. <risa> <risa> e entón dicía que me dían viño aunque sea de barrantes. <risa> sí. No. Pois a, ver, a verdade é que é un viño moi popular, moi moi popular. Claro, claro. E que xa digo, nos antepasados, nosos sí. avós, bisavós, E... Sí eh foi unha valledade que que se lerou moito uhum. moito potencial económico, no que eh, sí, sí, si a verdade sí. que que se mantenga eh, no tempo é que e que se siga coa misma viveza de, de, de potenciar esta esta festa, pois pues a verdade é pues, eu creo que sobre todo hai que ser moi eh, agradecidos con todas estas persoas que fixeron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 Ocurriu o seguinte Bueno, nomearon nove valedores do Viño Tinto Nos coñecemos a aún directamente que, que, que era Abel, non? Barandela Ah, que, sí, Abel que, Barandela Que, que fai cadros precisamente con, con ese Viño Pero estes nove valedores tamén vostedes participou ne, Nesa entrega de nomeamento, de, de non? Nesa vestidura, sí, efectivamente sí. O consello de Rivadumia Eu persoalmente, pois, pues, efectivamente colaboramos hai unha unha asociación de, de valedores, valedor Concello eh, de Ribadumia de dos viños tintos do Salnés e eh, o eh, eh. Concello de Ribadumia pois pues, bueno, pois pues, eh, eh, están esa comisión organizadora e eh, bueno, pois pues, son das partes uh -huh. máis importantes, digamos, pois pues, neste neste neste evento. Uh -huh. E efectivamente, bueno, pois pues, cada ano pois pues entre seis persoas pois pues, eh, son nombradas pois pues, valedores do viño tinto mm -hmm. de, de Barrantes, do viño tinto dos Salnés, das variedades autóctonas, a selección deste ano que nomeamos a nove a nove valedores. Mm -hmm. Era o 50 aniversario, claro. entendíamos que m, había persoas que nos gustaba que bueno, pois pues que estivesen eh pues de alguna manera pois pues, divulgando, non? Porque mm -hmm. ao final ser valedor pois pues, tamén aspiro un compromiso de potenciar, de divulgar de defender o viño tinto dos alnés, o viño tinto de Barrantes a exaltación das variedades autótonas pois máis alo do que pode ser pois o noso pobo, a nosa comarca, a nosa Ajá. provincia, se non pues... eh, por donde les vayas pois pues, se eh, mm. ese compromiso pois pues, adquirido de, de divulgalo e de poder eh, de promocionalo, por supuesto. Pois é outra cousa máis que tamén fixeron, pois pues, que o, por menos adiantónos ese outro día que que participaron nada menos que 150 Ah, sí. 150 tipos de viño, non? Sí. 150. Si. Sí, eh,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 que os veciños, os productores, os, os, os defensores do, do, do viño, pois, a Xadegas en concreto tamén, pois, eh, cada ano, pois, eh, teñen máis presencia, e cada ano, pois, queren levar os seus viños, a, bueno, pois, a esa carta final para sacar o mellor premio, non? O, o, digamos, mm. o mellor premio, así. Muy ben, muy ben. Hay unhas precatas, aparte, hai unhas precatas ao longo do, do mes de maio uh -huh. no que deses 115 viños pois, que eran sobre 36 viños e deses 36 viños logo hai unha precata final outra vez nos que se seleccionan os 12 mellores viños e estos son os que o sábado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 Pois, Norabó, eh, parabéns a todos eles, a verdade é que... Porque un, unha felicitación extraordinaria. Montar todo, todo este evento, a, hai que traballar moito e ter un bon equipo. Claro que sí. Sí, a, a verdade é que si sí, hai que traballar moito, é que organizar un evento destes, no que pasaron eh, moitos centos, moitos miles de persoas, quizás este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 de moita, moita, moitas persoas que se acercaron aquí ao noso Concello ao Concello de Arribadumnia. Por no tanto, isto eh, necesita, por suposto, unha organización, eh, a verdade que pues, eh, todas as persoas que colaboraron, que fixeron posible este evento, pues, por a miña parte, non era boa, porque gracias a eles pues, este tipo de, de eventos pues, poden ser unha realidade, eh, e, sobre todo, que elevan o nome de Arribadumnia máis alá do propio Concello. Então, eu creo que son bueno son activos, son son aspectos nos que temos que valorar e que e que temos que agradecer, por suposto. Nos cada ano facemos publicidade por polo menos, información de todo ese traballo que está a facer, pero que este ano fixo moitísima ilusión, é unha honra para nosa poder contactar precisamente con vostedes. Uh -huh. eh, ademais, nos temos que felicitarlo, porque Rigo sí. está en hora boa, porque celebran a Copa de Regións da UEFA, non? Sí. Efectivamente, exactamente. Rigo de Rivadumia Enhoraboa eh, Si, sí, gracias É eh, eh, eh de agradecer non, Que se celebra a Copa Regións eh, eh, A Copa Regións eh, da claro, UEFA Rivadumia sí, eh, sí. Pois pues, é un dos escenarios uh -huh. Elegidos precisamente Pola UEFA, pola Federación Española de Fútbol Pola uh -huh. Federación Galega de Fútbol precisamente pois pues, para levar a cabo pois pues, eses estes eventos deportivos, non? Por lo tanto, pois pues, a verdade é que estamos moi moi satisfeitos e ao mesmo tempo agradecidos, non? Porque uh -huh. primeiro a Federación Galega pois pues, se fixe no noso concello. Uh -huh. Ao mesmo tempo a a Federación Española, e, uh -huh. por consecuencia a UEFA que ten uh -huh. que dar ese ben final para poder albergar pois pues, un un evento destos, pois pues, bueno, pois pues, de alguma maneira pois pues, creo que É moi positivo, e a verdade que temos que estar moi contentos porque en Ribadumia tamén vive do turismo, vive da promoción, vive mm. de poñernos máis salada a provincia de Pontevedra, e este tipo de eventos, pois, de alguma maneira, pois, sitúan a Ribadumia un pouco no mapa autonómico e no mapa nacional. Sí. Máis nome, máis nome para pa Ribadumia, sí. que, ademais, entonces comezan o día 9, é dicir, mañán, o 11, o 14, e a final o día 17, non? efectivamente efectivamente o sea que bueno pues estamos dunha semana unha semana Eh, pues, eh, a verdade que moi completa ¿no? uh -huh. eh, eh, aparte non solamente eso estamos a organizar no Concello de Ribadulia para o fin de semana do 16, 17, 18 uh -huh. eh, 24, 25, 26 ¿eh? se si non me confundo de fechas uh -huh. pois pues un campeonato tamén nacional venen alguns equipos internacionales pero sobre todo nacional de eh, no que veñen máis de 80 equipos no que van a pasar máis de 5.000 personas Caral. para eh, precisamente, porque bueno Somos un conselho que apostamos moito polo deporte uh -huh. e A Copa ribadumia Rivadumia pois, É un bueno, é un proxecto Que naceu aquí dun grupo De bueno unha entidade deportiva O Club Deportivo Rivadumia uh -huh. E que se pois, están organizando pois, Este evento deportivo Por suposto, coa ajuda tamén pois, Do conselho nas, nas nosas posibilidades E que podan vir equipos De toda España, pois aquí a Rivadumia No que van a pasar, pois por suposto Mais de 5.000 persoas, pois eu creo que tamén É, é algo moi, moi importante tanto, sé que, eh, que o 16, 17, 18, 23, 24 25 vai a ser, eh, aparte da UEFA, despues dos partidos da UEFA, pues, van a ser eh, dous finos de semana pues, eh, moi completos aquí en Ribadu en materia de todo. Sí, sí, eso eso é bon eso é bon porque eh, os hotéis, eh, os restaurantes e todo isto. Ademais, en Ribadu mi amigo gustave moito, porque aí as cepas van... Apoiados con pedras ah, tamén, tamén, sí. ten, ten muito... es, unha, unha cousa máis eh, bueno, Limos aí na, na, nas comunicacións Que a Xuventude de San Club de Fútbol Tambén participou nesa mensaxe Extraordinaria de diversión e non agresión non? Sí. A verdade eh. é que Importantísimo que o deporte Se convirta en algo Delecer eh. en onde... sí. agresión, Que se xa máis que deporte Que se algo para a xente Diversión, a xa, diversión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 Eh números importantes de persoas por este concello, pois pues, o que buscamos un pouco, pois pues, esa estabilidade esa moderación que nos ten que caracterizar a toda unha poboación ¿no? eh, lo tanto, pois pues, a verdade que si, o deporte aquí en Ribadumia eh, pois pues, podemos falar do Sisan, podemos falar do Ribadumia, podemos uh -huh. falar do Umi que tamén eh é outro equipo que temos aquí en preferente pois pues, a verdade uh -huh. que son uh, que temos en preferente e que para o ano faiz cenganos, creo que un dos clubes máis antigos de Galicia, de Galicia sí, sí, sí, o sí, Union Club es. de Fútbol, es decir, para o ano 2024, fain 10 anos de historia, decir, eh, pues que sí. temos moito que dicir, ¿En que, en, este, que, que facer, en, claro. en ese aspecto, pois pues a, a verdade que sí a apostamos moito por por os eventos, porque bueno, de algunha maneira poñemos en, en, en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 nenos, nenas, uh -huh. participantes, xuntas directivas, familias, abose, pais, uh -huh. pois, de unha maneira, pois, eh, eh, se crea un valor engadido e eh, que, bueno, pois, so, todas todas as familias, pois, de unha maneira, pois, se sinten a gusto. O Concello de Revolumia, pois, aproveitamos todo eso e, ao mesmo tempo, pois, aproveitámoslo para transmitir, pois, unha imaxe do Concello, pois, máis alá do que pode ser eh, a provincia ou que pode ser Galicia. Patri... Bueno, patrocinio e patrimonio que ten dabondo precisamente Redula sí, de Oria, eh? e que hai que poñer en, en valor, bueno, que xa o teñen vostedes moi na mente como é a ruta da Pedra e a Auga, e a, e a, e a, a Festa do Pan, a parte da Festa do Viño, Festa do Pan ou, ou xa cemento arqueolóxico Monte do Castro, non? efectivamente bueno no, no. o concello de Ribadumia temos, temos precisamente patrimonio temos eh, eh, cuidamos moito o medio ambiente temos distintas rutas que teñen que teñen unha, un atractivo pois, moi importante como poden ser a ruta da Pedra da Auga e a no. variante espiritual sí, no, no que pasan moitas e moitos eh bueno moitas persoas moitos no. Eh, moitos peregrinos mm -hmm. que, bueno, pues, a verdade pues, pasan por Ribadumnia, se quedan en ribadumia e axudan a crear este movimento. Eu sempre digo crear movimento económico porque, de alguma maneira, pues, resume, digamos, pues, o que se fai en materia, ou defendemos o que se fai en materia, pues, económica, non? Eh. Eh, eu, ahora mismo, pues, eh, pasaba en coche, eh, había dous autobuses eh, que, que, bueno, pues, que vinhan a buscar ou a, a traer eh, peregrinos para a ruta da pe de gera variante espiritual, claro, un atractivo, es. un atractivo impresionante e aparte parte pues, pois pues, bueno, pois pues, son son esas persoas que tamén le gusta a la gastronomía en Ribadumia, pois pues, tamén podemos ofrecer eso, non? E a parte que pues, tamén Hombre. temos o Monte do Castro, que tamén é outro atractivo, outro atractivo pois pues, eh, pues, eh bueno, a destacar, bueno, en materia de de da imaxe de Ribadumia, mm. eh, pois pues, eu creo que a verdade que somos un, cos, un concello Pois da comarca dos años, un pouco máis de interior que podemos ofrecer pois, algo distinto que poden ofrecer o mellor eh, que estamos a 10 minutos de, digamos do mar do que pode ser Sanxenxo, do que pode ser sí. Orobe do que pode ser Cambados, do que sí, pode eh. ser Vida García Pero que podemos ofrecer, pois, pues, ao mellor, pois, pues, un turismo, quizáis, un pouco máis interior, pero moi atractivo, que ao mellor, pois, pues, non poden ofrecer, pois, pues, outros consellos da comarca. Sí, sí, sí, sí. Que que están vostedes de Noraboa, e, ademais, de satisfacción persoal porque teñen moita visita, precisamente, non somente es polo viño, sino tamén por, por todos eses grandes privilexios uh -huh. que pode gozar cualquier persoa que os visite, non? Uh -huh. Sí, sí. Sí, pois pues a verdade a verdade é que sí, a verdade é que o que temos que poñer en valor precisamente pois pues, todos estos todos estos aspectos uh -huh. porque efectivamente eu creo que Ribeira do pues, está de Norabó eh, cada uh -huh. cada fin de semana, pois pues, a verdade é que de eh, pois pues, eh, se está dando pois pues, ese paso, non? Uh -huh. es nos vimos dentro do mes de de del mes de abril, dende a de Semana Santa celebrando prácticamente un evento cada fin de semana. E vamos a rematar, pues remataremos en septiembre ou en octubre, todos uh -huh. os eventos que temos aquí neste concello, non? O sea que so pois pues, de alguma maneira pois pues, eh, eh agora falamos de algús eh, de algús eh, deportes, pero uh -huh. efectivamente en ciclismo temos moito que dicir en eh,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 o que os alcaldes e conselleres pois, temos que traballar precisamente porque son os que fan máis a 30 un consello. E uh -huh. eu mencionaba antes, mencionaba lle antes tamén a festa do pan porque no mes de, o xa, sea, me parece que no verán, no, no mes de agosto fa a celebración uh -huh. extraordinária, según teño entendido, o ano pasado asistiron nada menos que mil, 1.500 persoas a ese uh -huh. grande evento ou polo menos repartironse moitísimas racións, non? Sim. Uh -huh. Sí, sí, no, o ano pasado, eh, bueno, pois pues aquí este ano celebramos, vamos a celebrar o 25 aniversario da Festa do Pan, ¿si? ¿sí? A Festa do Pan pois pues, se eh, se celebra segundo fin de semana de agosto, de agosto. Oh. e veñen e veñen pois pues eso, máis de 1500 pessoas. Mm. Temos o sentir este ano de que tamén vai a ser eh moi visitado e que moitas persoas pois van a acercar aquí a Ribadumia porque de alguma maneira pois estamos nos están solicitando información desta desta festa eh, uh -huh. incluso algún tour operador tamén o está facendo uh -huh. e eh, colectivos, asociacións, pois vale. de, bueno, outras, hombre, de outras zonas, o sea que eh, temos ese presentimento de que vai a ser pois un evento eh, no verán no segundo fin de semana neste 25 aniversario que se celebrará a Eh, pois a festa do pan Pois no que vai a ser moi visitado non? O xa sea que eh, Invitamos desde aquí, se me permiten Invitamos sí, a todas aquelas claro. persoas Que se queiran acercar aquí a Rivadumia O segundo fin de semana de agosto Que van a disfrutar do que é a festa do pan Porque ademais A festa do pan eh, Ven un pouco Ven un pouco la man Do que pode ser a ruta da pedra da aube Da variante espiritual O mm, mm, mm porque eso discurre ao longo do río sí. no que había os muiños os muiños eran sí. de alguna maneira pois, moían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 de unha serie de ríos nos que chamam os muiños, muiños de Batán, os ah, muiños, sí, muiños de Batán sí, sí. que onde no. se fai pois pues, esa esa, Na... esa experiencia, ¿no? Que hace. A Carvaleira de, de Ribadumia, lógicamente, a Carvaleira de Ribadumia, sí, efectivamente, sí. na Carvaleira de Ribadumia, no sea que hai que ir pedindo vez logo entón, hai que ir polo menos <ríe> reservando reservando sí. sitio, sí, tío, eh, porque senón sí. senón eh, varás, vai ser difícil poder aproveitar todo. Por certo, acompañando de moitísimos eh, produtos gastronómicos, non? A, onde non pode faltar, por exemplo, a empanada e eh, eh, tipo, Bueno, no? si. Sí. Ademais eh, hai outra cousa que teñen o viño e o pan, claro. podense facer sopas de burro cansado. <risa> <risa> <risa> <risa> también, también, eh, decían, decían que con pan e viño andase o camiño. Sí, eh, sí, con pan e viño andase o camiño. Uh -huh. E eh, eh, si sí certo que nesta cesta do pan hai moitos produtos e todos esos produtos están relacionados co pan. Claro. Todos esos produtos sí. están relacionados coa fariña, como se moían os, os muiños, ah, non? É sí, decir, sí, sí. Hay unha vinculación estreita aos muiños, a moenda, sí, o, sí, sí. o que o millo, uh -huh. o que o trigo, uh -huh. e todos os produtos que se poden elaborar pues, con esa materia prima, pues, evidentemente, poden pues, estar, eh, se poden resaltar aquí na festa do, do panco.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 un pouquinho máis longa a conversa de hoxe e agradecemoslle moitísimo precisamente eses eh, minutos que nos dedicou sabemos do, do traballo que, que está a realizar eh, e bueno, que siga colleitando moitos éxitos, que saiba que nosotros somos talismán, talismán para as persoas cos que, que, que falamos e eh, que seguro que non somente terá éxito e moita sorte Pois Pois moitísimas gracias eh? para mí un, un honor que nos den a oportunidade de poder eh, de poder defonde, defender de poder uh -huh. eh, transmitir unha imaxe do Concello de poder uh -huh. eh, situar o noso Concello pois, un pouco máis alado que pode ser Galicia por lo tanto é unha satisfacción para nos eh, que nos den esa oportunidade é dicir, nos tanto Alcalde como os Concelleiros somos uns servidores estamos precisamente ao servicio uh -huh. de todas as persoas para que o Concello de Rivadumia poida seguir grande, poida seguir creciendo É eh, nos unha honra, para nós unha honra por poder ter no, no, nosos uh, micros para precisamente para decirllos nosos ointes que teñen que visitar Rivedumia. É eh, tanto. Pois pues moitas grazas. Un aperta grandísima e ata outro momento. E outro momento. Un David. Unha forte aperta. A vosá disposición. Tal. Grazas.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 Julio, con esta música recibimos a vamos a recibir pues a nuestro presidente de Rosario de Castro, ya. a Oliver Fernández que hacía tiempo que no hablábamos con vale, él por viña. antena pero, pero ser no bueno, ajustes. como tiña eh, eh, además es un hombre muy ocupado ¿eh? vale, vení <risa> moi boa tarde no, Boa tarde, Xulio e Armando Benvido, moitísimas grazas por atendernos Grazas a vosotros por bueno, estar eh, Grazas, pero ademais felicitacións porque non falamos a última vez que, que, que tivemos como unha institución tiñas un, un, tiñades unha intervención e unha participación ali en Galicia en, en me, me parece que unha grande interpretación coa banda non? Sí, en Xinto, ¿no? En Xinto de Lime. Sí, en Xinto de Lime. En de Lime ¿eh? sí, sí, sí, sí. Que fuimos cabando de gaitas ahí a competir en la <risa> liga de bandas. Sí, Muy sí que bien. Pues sí bueno, bueno, felicitaciones. Y eh, felicitaciones también por porque continúa la Asociación Cultural Galega Rosaría de Castro haciendo esa gran Festa Galega en Cornella que se celebrará este fin de semana. 9, 10, 11, ¿no? Exactamente. 9, 10, 11. Festa rachada en Galega en Cornella. Sí coincidindo que ha festado o Corpu de, de Cornellá, o sea que Cornellá sí. é unha ciudad que este fin de semana habrá música por todas as esquinas, e <risas> os galegos temos o noso, noso recuncho aquí en Can Mercader, un parque sí, sí. precioso e que invita pa a vir e a pasar o día en Can Mercader. Mais que a recuncho un gran espazo que ademais, un gran que ademais pues, celebrase con moitísima uh, honra e, e, e moitísima presencia non solamente de galego, sino que asiste moitísima xente, non? Preci sí. precisamente o Ben Respola noite sí, sí, sí. eh, inaugúrase cunha grande celebración que sí. que que ti quizais pois mmm, con esa festa celta, non? Sí, sí, sí. Sí, sí, xa fai pois, sete anos que empezamos a festa celta sí, sí, Porque señora. digamos que había moitas festas galegas en, en Cataluña Que xa quedan menos por, por, por eso Pero bueno, eh, pero ninguna atraía así cousas celtas Cousas sí, grupos de alí en popular, Xebre Popular, ¿no? popular galego Popular, sí, sí y, y, y, y bueno, pues me nos ocurrió esa... esta Eh esa historia de es decir otra, pues coño en la fiesta gallega vamos a traer música cierta, música gallega, música de, de, sí, de calidad, de de que raíz, no es solo folclore, sino que también es música de de raíz, que le daba con Luarna Lubre, Susana Seivane, uh, Aixo, sí. Lorezo, eh que más por aquí, pues, pero, eh Pelepau, Pelepau Pe oh. sí, bueno, de encima. verdad. E este ano, aí lá sí, sí, Por certo, que, que aí Dixemos nos que somos talismán para as persoas Que entrevistamos, non? Pois pues acaban de recibir o premio de Músicas Independentes el, no, Martín Codas Sí, sí, non bueno, lo sabía, non lo sabía Pois pues sí, sí, sí, sí, sí, sí. pues por eso por eso decimos que nós no somos talismán a verdade é que Aila é eh, un grupo extraordinario, un grupo que xa, xa pasaron por aquí por os tradicionarios eh, sí, van a participar sí. van a participar tamén as nosas roselieiras, non? Sí, sí. Non podían sí, sí. faltar elas Bueno, desde que empezou eso empezaron a abrir a festa elas, o sea, que tampouco vamos quitarlle o, o, o chollo, non? Porque sí. cobran que, que, que quedaban a festa <ríe> Vamos, que inaugura una inauguración extraordinaria, Exactamente. ¿no? Fundamentalmente inauguran en la fiesta, habiendo a fiesta y después tenemos a Aila e despois algo xunto un prate que farán entre, entre nosas rapazas e Aila Muy ah, ah, ben ah, bueno, bueno, claro. vamos, a, vamos a disfrutar de música sí. de reis como é debido Bueno, e despois sábado pois tam, tamén hai unha unha grande recepción e ademais un, un acto extraordinario que é o que se celebra cada ano precisamente pola mañan uh -huh. e um, sí. ante o do busto de, de Rosalía uh -huh. non? Si, sí, si sí, sí, sí, dentro do busto facemos a ofrenda floral en combinación de otras galegas uh -huh. que se acompañan pois pues, como siempre no solo alcalde, que a ver, a ver, no nos podemos queixar porque... Hombre, eh, usted, participativo. Hay cuarenta sí, años sí. que, que estuvo en Rosalía eh, sí, sí. y recuerdo siempre al alcalde de Cornella vindo sí. a... Si á, a, este, a esta ofrenda eh? sí. tamén acompañará o presidente Montilla nos acompañarán na Generalita de Cataluña do Parlamento de Cultura nos acompañará na vale, Diputación de Barcelona vale. uh -huh. eh, eh, a maioría de entidades e partidos políticos aquí de Cornelia o sea, sí, sí, sí. que ademais eh, unha celebración especial na que participan os nosos baiteros o grupo, pero tamén un, unha representación de, de Castellers, non? Ah, sí. sí Sí, tamén Sí, tamén cada ano Pois pues, vinñen os, os castelles de Cornellá Que tamén fan ofrenda O sea, ele tran un ramo E tamén fan ofrenda a Rosalía mm. de Castro eh, Normalmente, pois, pues, sempre fan un, un pilar Viviante, eh, eh. bueno, ao lado da, da nosa, Do noso gusto da, da nosa Rosalía sí, E eh, sí. tamén tocará Os acompañará tamén Pois pues, a, creo que, a Casta de Hospitales O sábado por mañá E eh, a banda de gaitas de mm. Ortigueira no? Que tamén fai o xa unha nosa Tamén gastamos os castellos Entre unha banda de gaitas de, de Galicia ¿no? Ay, no boa, caray, banda de de, de Bueno, que que por también vos invitaron, pero por culpa do, do, do, sí, do Covid no pudemos ir, ir y, sí, sí, sí, y claro. después por culpa de doamento Covid porque estaban limitadas esas plazas por temas de repente un poco se pudo ir y en principio vamos para lo que ven. Pero bueno. Vale, refírome <risa> vale. no. no, no, que refírome que, que que vos estádes no, no, na lista destas de persoas que, que convidan precisamente <risa> sí. ese grande festival de Ortigueira, que sí. eh, que por certo que no, que bueno, estábamos no sí, sí, no convidados este ano tamén, pero este ano vamos a ir o de que o día 6 e de agosto, entonces claro, non podíamos no ir todos porque A Sión. Sí, sí, sí. sí. sí. Y sí. Muy ben, muy ben. Vamos a ir Entonces, este ano, pues, venga a Banda de Ortigueira e nos iremos o ano bueno, que venga aliá o Festival de, de Ortigueira. Ah, no, no, muy ben. No no estuvo... Quere dicirse que o equipo que ti dirixes mmm, traballa como <risas> traballa para, como ten que traballar. Para, para bueno, facemos que podemos, porque todos traballamos fora de aquí, que aquí é eh, o tempo libre que, que, que podemos ter, e fa iso que va. se pode, fa iso no, no, se pode. Seguramente bueno, non podíamos llorar moito, eh, pero a menos por ganas que non nos falten. Eh, o equipo e a ti que dirixes. Bueno, unha cousa que che quere que que que, que temos con continuar coa festa. A verbena vai a ser un rachado, unha festa rachada extraordinaria, sí, posto que sí, temos sí. dúas orquestas, non? Sí, temos dúas orquestas de Galicia, que unha Costa Dorada, que sí. cando gravemos as actuacións da tarde que ven San Isidro Labrador, me parece que pola tarde ah, sí, en sí. Santa Coloma de Gran Manés, hai sí. niños da Valencia Galicia, e, e nos outros, sí. e Corneia Paz Donas. Despois xa empezan as orquestas, ás claro. once de meia da noite temos o Folión, a, o, o Castillo de, de Fogos Artificiais, uh -huh. e, despois temos outra orquesta, que máis que orquesta é un grupo que reversiona... Eh, cosas dos, dos ochenta o noventa o ah, dos mil ah, ah, que, un, que son de, de los aviñao que se llaman gin tonis un grupo, una festa maravillosa, sí, o sea sí, que sí. anima toda la gente pues son divertidos eh, para pasarlo fenomenal claro que temos para pa bailar para pa cantar e eh, tiramos pa, sí, sí, claro. eh, y, pa eh, todos os gustos E no descanso entre orquesta e orquesta pois pues, o folión é ese, ese grande castillo de, de, de, de, fuegos, ¿no? No, de fogos eh, exactamente, exactamente sí, sí, sí, sí. <risas> sí, sí, sí. e despois domingo volve outra vez a actuacións dos grupos e pola noite sí. Pol tamén outra vez verén outra vez outrana con corta dorada. E como as 12, obviamente, non nos deixa facer máis ruido, que se xa sacaron a, o corpus, sí. pois pues, hacemos unha queimada para todos que estén, pois pues, podan pa probar a queimada a, a la galera. Claro, pois, senón, a felicitación. que temos tres días a, a tope, o sea, desde a mañá, menos o viernes, que empezamos así a media tarde, mm. pois pues, dos viernes a media tarde, hasta o domingo a doce da noite, e... Sí. Todo o día, todo o día. Muy Además, hay que... Que a mercader é un parque que invita tamén a pasar todo o día bien, en él. ¿eh? O sea, claro. Tambén temos metas, eh, sillas para a xente que quiera traer a comida da casa, pois pues pode traerla. Uh -huh. Tambén temos servicio de bar, sí, o que quiera sí. comer aquí, comprar aquí. Temos frutos de Galicia, de, de Romari. Ah, eh, ah, o sea, hombre. que, que, bueno, que, que, que temos de todo. Unha cousa que hai que resaltar, que que, que non todas as festas o fan, eh, eh, que o, grupos de música popular, pero te, actividades para nenos tamén. Sí, sí, porque el intento de Cornellá también están actividades para menos un en camercader uh -huh. entonces hacemos en conjunto y podemos... claro segundo, ¿eh? ¿No? sí, sí, está, está un museo de las matemáticas creo que está aquí en el camercader sí, abierto sí, sí. eh, uh -huh. pueden participar otros pequeños en él sí, sí, bueno, sí, sí. eh, bueno, ya comentaste sobre asunto de gastronomía bueno que, que que hay una carpa para poder disfrutar de todos los productos galegos De todos los com... productos galegos que hay eh... Eh, pueden comprarlos eh comerlos aquí nas mesas ou poden ser o servizo de, de bar que restaurante mm -hmm. amén que comer vía na mesa o todo sí, sí, todos todo sí, sí. os produtos calecos que, que, que irán e tamén poden traer a comida da casa, eh? non sí, sí, no hai Sí, porque tedes servicio de mesas, eh, e sillas para os sí, que queren que sillas para todos os que quieran vir, que ah. teñan onde onde sentarse e comer ca familia, que tamén é moi típico en Galicia, a menos onde xe mo que son dosaviñao. Facían festa, empezaría a mondi, empieza pola mañá, de vamos as empanadas, o niño e tal e sí, vamos a día, vamos a misa, e despues volvemos eh, hasta bien, que empezara a festa. Claro que sí. Pues, sí, sí. Que empanada de pulpo seguro que haberá. Seguro que haberá, seguro. Oh, e depois doces que a Rosam vamos, O pulpero do Carvalhinho, sí. o sea que... <risa> e, e doces que a Rosemary tamén eh, ofrece ali... Que, que, que, como... O pulpero que é do carballiño Carvalhinho... Sí. Sí. Ah, sí moi sí. ben, ben, ben. Sí, sí, Carballiño. <risas> e tamén ben pois a Ofrutro Roma, como dice Xulio sí, que ro... te empanadas, pastel, bueno, que a larpeira la esa que a Rosmari un veces. Sí, de de a claro que, uh, sí. uh. bueno, mm, que quería eche preguntar con respecto ás actividades dentro da entidade tamén continua, uh, non acaba a festa aquí, que o día 20 para o día 24, o día de, de, de San Xuan, tamén sí, diante, día, de, diante da entidade. Exacto, facemos a verbena de Sanchoán o día 23 Por la noite, delante da de entidade Pois pues, tenemos unha fea, porque se quiera apuntado Que va al chavo ao centro, a entidade que uh -huh. se apunte eh, Con música despois salí en directo Na, na plaza que é delante da de entidade uh -huh. pues, Pois pasar unha noite de Sanchoán Todo o sí, seu sí, torre sí, sí. Hombre A veces hasta convidan a a acaba, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. sí. sí, sí. <ríe> bueno, o sea, ofrecen pase que está en, en 30 euros sí. o, o menú. Creo, ostras, un, un o menú, un día de una noite na noite de San Xoán, eh, con música e todo, e ben comido por 30 euros eu creo que non cal moitos sitios hoxe en día que que no, no, no, no, sí. no. Tamén se poden apuntar na, na propia festa no o, o sábado ou domingo para, para un xantar, non? Sí. Sí, sí, o, bueno, ma mañá facemos un, unha CEA de... Pero de socios de, para... Sí, de socios, nada, ¿no? para que para apuntar, e mañá ao mediodía facemos, despois da ofrenda, unha comida que tamén pues, eso, nos acompañan todos los, los, los, as autoridades que fan a ofrenda, mm -hmm. e eh, moitos socios, os rapaces do, do grupo, eh, xente que se está apuntando, pois pues, a, pues, a somos xa 170, 180 persoas. O poli para comer aquí, en Camercader, todos, todos xuntos. E a eh, sombra, con todos xa lle dicíamos a todos os que dixemos os das orquestas que viñan, ah, sí, xa lle dicíamos, este é sí, unha carballeira, eh? Sí, parece que... Sí, sí. Comentamos <risas> con, con, con, con os, os dirixentes, ou polo menos os líderes de, de Costa Dourada, eh, eh, de Jim Tonis, falamos eh, a semana pasada con eles, sí. Eh, sí. estivemos, bueno, dicimos, dicindolles que van a ser ben recibidos, pero que, bueno, compré que saiban que remeda bastante este este parque a, a unha carballera galega, non? Sí, sí, sí remeta uh, albolega, pero é que un parque excepcional, eh? Wow, sí, un parque... A más, é ben comunicado, pode servir no metro, linea 5 oh, eh, a Gavarra, sí. nos ferrovales catalanes na parada de Almeda, sí, sí. Eh, a ronda de edad e a ronda de litoral confluen aquí, o, o cual é facilísimo chegarse tamén en coche, sí. o xa sea que non van ter ningún problema. O sea, que no? non ve que porque non quede, pero non sí. porque non poiga. <risas> Exactamente. Muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Non robo. Bueno, eh, as actividades na entidade continuan, non? E, e ademais, eh, os ensaios, por, por sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, cambié, cae, que, lásicamente... Bueno, cambia, como xa cae, o final do curso, se ve como o colozón, non? De todos os, <risas> os, os rapazes, non? Claro. ¿no? De, de, de... <risas> De, bueno, pues sabes que temos menores de tres anos hasta gente de 80 anos, eh, sí, na pa... na mentidade en eh, cada pallo, o sea que sí sí, sí. Sí, sí, sí sí y é moi bonito al menos para min, eh, ver a vos, fillos, de netos todos sí. facendo unha actividade xunto e no escenario xuntos. Sí, non sí. todo, porque a veces digo hasta pues o fútbol, non sei que, pero claro, o fútbol si, o pequeno xoga fútbol, pero pai e avó vai mirar desde <ríe> Ay, aquí non aquí, os tres van á mesma actividade e os tres comparten <ríe> Hay, comparten cultura, comparte eh, en una actividad de cultural, o sea, que, eh, que más se puede pedir. Además, amigo, que pa es gratis cuando veis esos pique niños mm. que que bailan y hay algún fui al este año, porque hay un montón de ellos, ¿eh? ¿Eh? Un montón de lesaille este ano. Sí, nada, claro, claro, sí, sí, siguen as actividades, siguen, no, ah, bueno. no, no, no, seguimos ensayando tamén, sabes que Entonces se faremos, sí, algú... sí. faremos foto con eles? Tamén, ca. Hombre. <risa> Creo que Sí, sí, bueno, actividades siguen, teatro, os ensaios ainda siguen en despois a preparamos o San Xoán, despois aí que entramos en no, xulio e agosto xa un poquín máis baixo porque moita xente vai de vacación pero xa retomamos en setembro. Claro. Estamos sí. na coordinadora na festa da Gavarra. Eh, sí. despois já começamos ca as culturais, claro. o primeiro sea que o, o poesía pues, que xa cae en, en nada, o sea, que non sí. paramos, non paramos. Alguna excursión que se vai facer. Ah, eso en, es, eso sí. quería resaltar. En ¿sí? de octubre, o sea, que non paramos, non paramos. Ah, sí, sí. Que ¿Que, se fixeron no, varias, sí. a, a, a, en realidade, eu aparte... xa fun algun. Eh. <ríe> sí, sí, sí, amana putadas todas. Lógico. Bueno, que bueno. que na Rúa Federico Soler, o que que iran a achegarse si mm, quieren apuntarse precisamente para la festa como yo ya no hay, eh, espacio, ¿no? Para, sí, para hay espacio sí que hay espacio sí para el día 23 de... a, a sí, sí, decirle, sí, sí ahí, no, porque gente sabe que hasta el final nos ha apuntado sí. ah, des... y ahora están con gran mercader centrado la semana que viene empezar a apuntarse a la gente eh, exactamente y <risa> sí. eh, eh, nada convidar sobre todo a todo el mundo que no es una, una fiesta galega pero que no es una fiesta solo para galegos sino que puede cualquier persona de, de cualquier provincia de España estará sí. encantadísima de estar aquí porque tenemos grupos andaluces, tenemos grupos extremeños, tenemos claro. grupos catalanes, sí. o sea, hay... hay variedad de cultural. Exactamente, efectivamente, hay sí. variedad de cultural. Es una fiesta galega, porque sí que es verdad, con la gastronomía pues es más gallega, a, a orquestas son de Galicia, uh -huh. pero que, que, que tenga vida a todo el mundo y es una fiesta sí, como tiene que ser, a todos. Muy bien. Porque yo yo en el ya me preguntan. ¿O hay escandida de fiesta de Cornellà? Yo no, no, aquí también preguntan, preguntando mucho, conocido para el año pasado hostia, que no ven y tal, que yo no he pasado ¡Fu! madre mía, como... Bueno, pues mira, alegro que te gustara hombre, claro, <risa> sí, Digo, pues sí. este ano no es una pero otra grandísima orquesta y además sí. tenemos otra orquesta también de Galicia Muy. Bueno. Mantener ese trabajo de coordinación para poder llevar adiante ese sí. eh, compre es que yo dije antes, un equipo eh, eh, que yo diríse él, pues también bueno... Me me, honor, sí o final es el trabajo de todos, trabajo de todos. Sí. Bueno, bueno, para... Bueno, eu envío hecho vos parabéns pois, pois, nome, bueno. para, para, para ti para todos. A verdade que eh, é un pracer e unha honra terte aí como representante da nosa entidade e que pois que sigades tendo moito éxito e eh, moita sorte. Bueno, pois moitísimas gracias a ver que dáis invitado, Julio e Armando e todos os oyentes de, de Radio San pa. para... Pa a disfrutar eh, das festas de Cornella en concreto, da festa galeada. Muy ben, pois... Pues, pues, si non temos máis cousas que no? <risas> que se metan na páxina de, de, de Asociación Rosalía de Castro de Cornella, que es, verán o, o cartel sí, informativo sí. extraordinario. Eh, e en Instagram, sobre todo en Instagram, que tal, a xente nova vai por Instagram, é todo, non teño moi sí, todo sí, eso, sí, sí. pero, pois pues aí, eh, están colando xa vídeos de Dailapa, que pensan que é eh, es espectacular, sí. eh, o sea. Grupo... e eh, eh, que veñan que veñan que non se non arrepentirán. No, no, no, no Nos nos moito éxito seguro de moita sorte que, que, que todo siga ben, vaia ben e decorre con tranquilidade, non? Eso eh, tamén. Esta, EcoTempo nos acompañe. Eso, eso EcoTempo nos acompañe. Pa, a parecer as previsións dicen que non non haberá Pero isto aquí en Mardeva que non, si sí, é verdade, sí, verdad. pero bueno, bueno, isto bueno, Isto por <ríe> o poseo, que na que... eh. celebremos, vale, veña. Unas facendo un saudado a todos, a logo, Oliver, ata logo.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 Eh, que, que acompañaba un DVD despois o seu poemario o seu un, segundo poemario Bella Durmiente publicou seis libros de poemas reunidos nun volumen Extraña maneira de Estar Viva Mistura de 2022 eh, traducido, está traducido a, mais, a varios idiomas e tamén traduciu eh, e editou poetas galegos, catalanes e portugueses contemporáneos dentro uh -huh. do de ano 2001 experimentou con escritura audiovisual e recital multimedia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 Eh, me parece, teño entendido que nació en Gourense e eh, sí, despois eh, emigrou cos seus pais a Caracas Exatamente, a Caracas eh, eh, Residiu Elía hasta, hasta que cumpliu 20 anos e despois mm, apareceu por aquí e eh, é sí, E, eh, bueno, pois, o camiño que, que, que estábamos comentando, Rosalía en Camiño, 2023, é un traballo extraordinario que deron a coñecer precisamente con, uh -huh. junto con todos estes poetas extraordinarios e participaron. Eh, en, en Padrón, sei que tiveron muitísimo éxito, eh, unha participación de persoas eh, eh, moi interesante, un recital na uh -huh. casa de Rosalía, con Xesús Castro Llanes, con Antío Otero, con Luís López uh -huh. Alonso... Eh, con con Sara Plaza con eh, con Joan Bello. Ha entrado era libre, pero nunca habían todo su vida. verdad es que fue una cosa extraordinaria. Eh, es pues a ver no. que nos a ver que nos conta ella, Peña. Eh, exactamente, ¿qué te parece? Vamos pues, a poner un bocadillo de música eh, eh exactamente. Intentamos hablar con, con ella. Vale, por pues Viña.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 Sí, sí, sí, señor, esa sorte, sí, sí. Bueno, sí. pues no, mira, pues eso, por eso te decíamos, noraboas y parabéns, de verdad. De que, gracias, gracias. Que ¿Sabes gracias. por qué? Sí, de que no Porque soy... tú pasaste por Roselia de Castro, ten, ten en cuenta que somos talismán, eh, claro que sí. Sí, debe ser dicho, sí, no, <risa> bueno, fue que, experiencia eh... muy bonita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 eh Lourenzo baileiro claro, que tamén claro, claro, claro. tamén tamén unha ruta eh, rosaliana en Padrón claro eh Disfrutache? Humota... ¿Ah? moito, pero ti tamén aproveichese o teu traballo, non? Que que era? Non somente sí, de Si, sí, claro, eh, si sí, sí, traballamos, traballamos tamén, eh? pero pero sobre todo aprendimos moito e foron, bueno, ey, moitas descobertas. Ey, sí. Pero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 Do, do Museo do Pobo. Museo Pobo eh e, tam, e despois recitamos no, onde foi outro ca ah, en Lugo, o Vello Cárcer. que non sí. coñecía o Vello Cárcer de Lugo porque bueno, porque non tiña estado en Lugo e e mm. tamén un lugar de,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 Eh, bueno, nos, non é ningún misterio, non? <risa> nos tamén, nos tamén, tamén. <risa> sí, Entón, sí, bueno, bueno Sempre Poder compartir con ela tamén é, é moi especial E todos os poetas que foron convidados uh -huh. Pois xordiu unha Unha amizade moi Moi, que, moi bonita Que iso sí. te axuda a ti a creatividade Lóxicamente Claro, claro, que... claro okay. De verdade sí. que para nos é un grande placer e honra terte aquí e ao mesmo tempo desexarte todo o millor porque sabes que xa te dixo Armando somos talismán, o sea que vas a... Sentir... <risas> pero, pero escoito unha cousa que xa queríamos preguntar sí. polo menos polos nosos ointes que saiban que, que te dedica, non te dedicas somente a, a, a poesía, sino que ademais faz traballos especiais especialmente con formato de vídeo uh -huh. e, e outros... Con escenarios con novas tecnoloxías, non? Sí, sí, sí, tamén, eso. tamén, tamén, fago... Bueno, levo, levo xa 20 anos claro. haciendo, uh -huh. Bueno, con diferentes tecnoloxías, non? Uh -huh. Porque, porque cam cambian al, al, no tempo uh -huh. pero, pero traballo bastante con, con vídeo uh -huh. eh, Nos recitáis en directo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 No, eh, no está grabado Vaya no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 No, no. Por, por eso eu quería que, que en un momento determinado tamén tiberas un, un, un espazo para que os nosos uh, socios Os sí. que ama, amamos un bocadinho a poesía pues Poder aplaudirte en directo eh, exactamente. Mm, Claro, claro sí. E eu que, eu que son un amante da poesía Cando teñas un espazo, cando teñas un, un tempo Pois pues, xa sabes eh. que, te, que, que estarás convida detrás un es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 Eh, iso del catalá Bueno, podo estarme deixando cousas Despois do, do galego ao castelán Tenho traducido bela. tamén máis cousas Tenho traducido Pois esta antoloxía que fixen Para o Fundo de Cultura Económica mm -hmm. que, que, que con 15, 15 poetas mm -hmm. eh, En galego contemporáneo mm -hmm. Despois tamén Pois o a Daniel Salgado sí, a, bueno. O a Antón Lopo ao Gonzalo Hermo, a libros, libros teiros, non? Dele. Sí. Es porque... eh, bueno non? Eh, é un traballo que me gusta moito da traducción e que me parece importante para para chegar a poesía a, a outros lectores e lectoras, non? Claro, claro, claro. eh, Preferivelmente mm, que os libros seixan bilingües para que tamén podamos achegar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 Bueno, pero diso hai anos, eh? Entón, uh -huh. bueno, el que el quedou con iso eh e agora fixa unha esta traducción que non é dun libro enteiro, é, é unha selección de poemas en un escolma. Uh -huh. Eh, tamén de feito en estos encontros uh -huh. internacionais uh -huh. sempre xorden algunhas traducións, non? Uh -huh. Eh, hai pouco estiven en Letonia, eh fixeron unha tradución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 Hai unha traductora que estaba traduciendo sardiña ao inglés. O sea, ah, mira, si, sí, si, sí, Sardiña sí. dela, si, sí, si. Sí, sí, sí. Esa, sí. ese, ese eh, Chan de Pólvora, verdad? Que foi no no, sí, no sí. foi en Chan de Pólvora claro. e agora no no na obra reunida que publiquei o ano pasado. Mm. Uh -huh. A ah, por pues non coñecemos. Si, sí, publiquei no. a obra reunida, os seis poemarios que teño feito. Mm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 Está en Sanboy. Vaya, Boyo. Sí, sí. pues, casi segura que a editora está en Sanboy. Pues estamos estamos cerquiña, luego entonces hay que buscarla por aquí, claro que <risas> sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, entonces aquí eu fixen a traducción de Sardiña. Uh -huh. Una traducción, bueno, como é miña, uh -huh. pues, é tan é tan libre como eu considerei, ¿no? Ajá. Uh -huh. el libro está bilingüe, o sea, Sardiña está bilingüe, ¿no? Uh -huh. Uh -huh y están os outros os outros cinco libros que estaban en, en castellano. Muy bien, e tamén unhas colma de inéditos, sí. De inéditos. Tamén hai unha unha pequena colma de inéditos ao final do libro sí. Pues, tiene tiene un para, sé. Pois pues, eh. pues, pues, ah. hai que buscar un sitio ou un lugar, un momento para para para jolín, eu, eu dichenche na nosa entidade, pero se si, se si, crees que, que ten que ser noutro sitio na na biblioteca da unha biblioteca de, de, de Cornellá de, o, de Cornellá, de San Boi dos outros pedimos sí. e já Ah, sí, claro, poderíamos facer algunha cousa Presentación ou alguma queres o que, che, o que che apeteza, ¿no? si te apeteza estamos ao teu servicio Exactamente Pois <risa> <Pues> moitas gracias <risa> Miriam, contanos máis cousas eh, estás pendiente de facer alguna cousa máis de publicar alguna cousa máis ou non? Oh, un... ah, por lo agora non, estou, estou escribindo que yo que que hizo ya es muito, estou, en proceso, estou vale. en proceso. Muy bien, muy bien, estupendo. No, co, co, co compañía que de tantos autores que los que, que este este, este de, de, sí. de, de, de, de xuño de de junio, la verdad es sí. que aportación seguro que foi foi intensa.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 cando vou a outro país, no? mm, pero Claro. Pero foi moi interesante porque eu non non conhecía eh, ningún país báltico. Sí. E eh, foi, foi moi interesante. E despois que foron moitos poetas de, de países como, pois, eh, además de, de, de Letonia, mm -hmm, pois había Finlandia, Islandia, eh, Noruega, Dinamarca... Okay. Sí, sí, sí. Eh, Suecia, ah. entonces es eh, interesante porque eh, intercambio, claro, claro. Sí, o intercambio muy interesante, sí. Claro. Sí, señor, sí, sí, sí, eh, eh, Y preguntar, y, a, y aquí uno no no puede puede estar Barcelona también a alguna no sé? Ah, sí, sí, no Barcelona poesía, dicen sí. es un espectáculo que teño con con Eloy Fernández Porta y Eloi El Von Noy, mm -hmm. que es un espectáculo en poesía, eh música Eh, música electrónica y y bueno, eh, literatura mm, performativa podría uh -huh. decirse, ¿no? Porque él hoy es, es ¿no? uh -huh. ensayista, eh ensayista, ¿no? ensayista y es un bueno, es un espectáculo que también también para mí es de este año enovo Uh -huh. para min é eh, tamén moi interesante traballar con outras persoas, per, porque normalmente eu traballaba soa. é uh -huh. eh, un cambio, bueno, me permite me permite ir a sitios uh -huh. onde non onde non tiña estado, ¿no? Nora boa, Nora boa. Que e que no. además pensei en ti precisamente aquí en Barcelona Poesía, pois pues, co uh -huh. Five, bueno, Five nos nos orgullosos de, de, de ter unha representatividade poética galega e importante Ah, bueno, e viño, viño Olga Novo ao, ao Festival do Palau Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Que foi maravilloso escoitar a Olga Novo no Palau sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí, que, sí. que que además disfrutades entre vosotros porque non somente se había galegos, non? tan cataláns sí, eh, vascos sí, claro, tamén claro. Sí, sí, claro sí, sí. sí, sí, Pois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 desde hai moito tempo eh, sí, de verdade que, que, nos... bueno, que eu non son moi de entrevistas porque poño nerviosa pero bueno, no, bueno <laughs> tú, eh, no, mire, eu xa ti dixen ti como se tuveras no salón da tua casa claro que <laughs> xa, sí xa. Eh, no, no, eh, <laughs> nos disfrutamos contigo a verdade que, que para... Para además, nos, mira, solamente te escuitamos non sei eh. Bueno, entonces quedo muy tranquila Bueno, para para próxima vamos a comprometer que, que nos leas algo de tu creatividad eh, eh, ¿no? Claro, también. claro Porque lendo poesía Sempre se mete unha alguna faltriqueira tamén eh, Espois xácalo máis adiante O mellor un pouco tá? Pero eso, no, ese ma, pero pouso que, vai Pero pero refírome porque queda constancia Tamén eh. na nosa emisión eh, que, eh. que saiban precisamente Que que a tua creatividade Non somente se de falar Que, que, que admiramos Sino porque eh. pues queda constancia a, a tua aportación claro. De verdad que para nos foi unha honra Lleón Hacer, falar contigo hoxe eh, ledicia, volvemos vamos. a felicitarte porque eso de participar en Rosalía en Camiño non é dogado no. para todos os poetas non para min foi un agasallo Bueno, a verdade, te... foi unha gasaio para min E cre... Creo, penso que para todos Porque porque por... é, moi, é moi especial É unha encontro moi especial Por iso sí. te elixeron Me parece que unha tal chusei tiña algo que ver sí, tal <risas> Tiña algo que ver por te... <risas> Algo tiña que ver, non? Eu estou moi agradecida E sí. nos tamén Porque quere dicirse que a xente nova como a ti Pois paga pena. a pena Eh, paga pena, pois po poñela en valor, poñela en valor. Claro sí, sí, sí. bueno, unha pertinha moi grande, eh, que sigues disfrutando dese de eh, dese de traballo que estás a facer tan tan e, e, tan e da, garimoso. É da visita galiz, galega, non? Exactamente. Sí. collese colles, as pilas recárganse un poucoño máis aí, non? Eh, sí. Moito, claro que si, sí, claro que sí. Bueno, abertas un bicazo moi grande, Miriam. Vale, Mi, Miriam. Moitísimo, moitísimas grazas, eh. Adeus. Gracias, Fernando, por acompañarnos aquí. Gracias, Xulio, por estar aí aquí, o Carón, tamén. Moitas gracias a todos os ouvintes por seguirnos. Eh, Unha aperta grande para eses que nos escuitan tan longe. Exactamente. Eh, eh, para os que... Están máis preto. Para tiño tamén. Que os esperamos e agardámoslos na festa de can, na festa de Can Mercadés mercad... esta fin de semana. E o Vindero Xoves voltamos outra vez. Así que, señoras e señores, que anoite seixo vosos descanso a rúa vosa liberdade e te den conta que isto é Radio San Boi Galegos Novaix.